Diuen que no hi ha mal que per bé no vingui, i en aquest cas ho hem pogut gaudir nosaltres mateixos perquè hem pogut continuar escoltant una mica de la música que ens porta la Gial, aquesta noia tan fantàstica amb el seu peculiar estil musical, tan, tan bonic, tan tendre, tan pròxim a nosaltres. Mentre esperàvem tornar a comunicar amb Pau Marquès del Black Music Festival, ara sembla que sí que el tenim, creuem els dits. Pau, bon dia, benvingut. Sí, ara sí, ara sí. Ara sí eh? són coses del directe i de la tècnica gràcies per estar amb nosaltres amb aquest matinal a la Ràdio Palafrogin i per, per parlar-nos una mica d'aquesta nova edició del Black Music Festival que obre les seves portes ja ben aviat i que ja ho deu tenir tot a punt tot ben preparat el dia 6, si no recordo malament el proper cap de setmana, no aquest, sinó el proper és quan obriu les portes, oi? sí, correcte, avui fem un petit concert de presentació a Barcelona Bàsicament pels mitjans i tot el sector de, de Barcelona. I, a veure, divendres que ve... De fet, la inauguració oficial és amb la, una inauguració d'una exposició que fem aquest any a la, de la Via Dual, a Girona, una exposició sobre uh, art de Black Music, amb diversos pintors que es posaran la seva obra, que estarà tot el mes ja uh, exposada, i llavors a la vida hi ha el concert. Mm. Teniu, com sempre, multitud d'ofertes musicals. Anem a recordar una mica, si et sembla, als oients, què és, en bascència, el Black Music Festival? Bé, bueno, en bascència, Black Music Festival és un festival dedicat a la, que popularment s'entén la Black Music, és a dir, la música d'arrel afroamericana, però no només específicament a, a, a genes i estils clàssica de la Black Music, com seria el blues, el sol o el fang, sinó com la Black Music influeix en, en infinitat de gèneres actuals i en la música actual, el rígid o el porra, en fin, eh. eh, molt i, de fet, doncs és un, un festival dedicat a aquest, a aquest estil musical. Doncs un estil que cobreix eh, innombables eh, estils, subestils, estils diríem nosaltres, dins la música negra, els que la coneixem de fa moltíssims anys. Però què ens proposeu per aquest eh, 2020, per eh, aquesta mostra que ens voleu portar d'aquesta escena musical? Bé, bueno, el Duet Music, eh, més enllà dels concerts de divisió, diguéssim, de, de purament que són els concerts, també hi ha tota una sèrie d'activitats, hi ha un espai de formació, eh, hi ha moltes sinergies amb, amb entitats eh, i associacions eh, culturals de, de la ciutat. Eh, en fi, en fine, eh, vull dir que és un festival que no només è, som no, els concerts, no? però parlant eh, en concret dels concerts, doncs, bueno, tenim el, els clàssics Caps de Cartells, que, que, que, que figuren sempre en un festival, que en aquest cas serien eh, els nord-americans Esnac i el Francesc Ben L'Oncle Sol i els australians a Cat Empire. I llavors, jo sempre dic que una mica la xitxa d'autèntica doble més està doncs a, a dins del programa amb tots aquells artistes que potser no són tan coneguts, però que realment són de primer nivell i, i, i, i vale, tal com ho veig jo, eh, que no els no, no podeu perdre no? fer aquestes descobertes. O sigui, jo recomano entrar dins o blackmusicfestival.com, i buscar allà, i mirar cada grup. Aquest no me sona, A veure què fan aquests, i, i segur que hi Sí, perquè deu haver-hi quantitat de, de músics que nosaltres, així en, en hi ha tants, o la gent en variada, però sí que deuen tenir alguna cosa en comú, no?, que vosaltres creieu que, que mereixen la pena, doncs, demostrar la seva música, tots els oients que les vulguin escoltar. Quina és aquesta cosa en comú, més enllà de, de que formen part d'aquesta escena musical de, que, que anomenem Black Music? No, bàsicament en comú és això, eh? que, que nosaltres veiem que estiguin influenciats per, per, per la música d'arreu afroamericana. Uh, també és veritat que tu pots veure en el cartell, algú pot veure bueno, el dia del pícnic, que hi ha Damarie Gelabert, no? sempre intentem el dia del pícnic per algú, algú més destinat al públic infantil, val? i tu pots pensar, Damarie Gelabert, què, què, què, què té que veure amb la musica? Doncs la Damarie Gelabert té un disc que es diu Es l'hora del jazz, que fet tot el seu repertori passat pels sedats del jazz i del Dixie, De tant, és black music eh, eh, total, diguéssim, no? I és a dir, sempre intentem doncs això, no? Que, que l'artista que vingui tingui aquesta influència o estigui tocat per, per aquest... per aquesta vareta de la música darrere l'afroamericana. Es parlava dels Snarky Poppy eh, com a caps de, de cartell per al gran públic. Què, què seria aquesta formació que estem escoltant també de, de fons? Bueno, això en una formació... Eh, tenen tres premis Grammy, per tant eh, eh, eh, estem parlant de formacions de primer nivell. Sí que és veritat que eh, l'estil Black Music tampoc és un estil de, de, de masses, eh, per norma general. No? Vull dir que, que ja som conscients, eh? Precisament una mica la feineta que volem doncs és aquesta, no? D'anar incidint i que cada cop sigui més, més popular, no? un Narky Papi, doncs, bueno, són... Eh, són virtuosos dels seus instruments, són de tops mundials dels seus instruments, és un col·lectiu que, a més a més, fins que arriba al concert quasi no saps exactament qui qui seran i quins vindran. Uh, Bé, bueno, és superreputat, i al principi està d'anar molt de vendes i segurament s'enplanarà, sí. Tenim moltes ofertes, com hem dit també, en diferents espais de Girona, com l'Auditori, com la Mirona, com el Centre Cívic de Sant Narcís, que també hi feu coses, Fornells de la Selva... Envolteu el Black Music a molts llocs, no, vosaltres? Voleu portar-ho a la gent directa a casa, pràcticament a casa seva seria. Sí, la és, és estendre una mica la, la petjada del Black Music per tot el territori, no només al més proper eh, de, de comarques gironines, sinó també per tot el país i també a Perpinyat, ja fa uns quants anys que ho fem. Mm. I l és bueno, estendre l'ataca que la gent d'allà, d'aquestes poblacions, conegui el Black Music i que aquestes poblacions se'n beneficien també una mica, doncs, de la marca, de la comunicació del Black Music, no?, per guanyar-hi una mica de tots, no?, i aquesta és una mica la idea, però tenint-hi només pincellades, eh?, un concert de cada lloc. Sí. No. El, el gruix és, és a Girona. Doncs així hem estat escoltant la música dels Sparky Poppy amb aquesta taroba de les uh, seves uh, peces que ens acompanyaven amb ells a través d'un àlbum del 2016. I la bona música i el bon ritme l'hem convertit aquests minuts a la nostra sintonia amb Pau Marquès del Black Music Festival Pau, no sé si alguna cosa més que ens volguessis destacar del festival jo recomano a la gent, per al que has dit tu eh, que, que vagi a la plana web que, que, que busqui, que, que miri tots els artistes, però sí que m'agradaria que m'expliquessis una mica, abans has comentat el, el rerefons del festival el que no són les, les actuacions musicals l'altra cara del festival, que sembla que també és tan interessant només que les actuacions. Sí, l'altra cara són bàsicament el projecte que tenim de la Black Music Big Bang, que és un projecte pedagògic i formatiu que dura, dura tot l'any. Aquí estem, hi han diverses potes, una és també la Black Music Big Band propiament dita, llavors tenim la Junior, que ja vam iniciar l'any passat, que és per nois noies de 9 a 14 anys, i també estem incidint en el sector és de Girona, que en un projecte es diu Música a l'Est, on bueno, els propis músics de la Big Band estan fent classes allà, amb un banc d'instruments, en fi, tot un projecte social molt potent. Hi ha un casal d'estiu, hi ha el que et deia les exposicions. Fem una cosa aquest any que es diu la Silent Black, que és com un itinerant uh, silenciós, és a dir, la gent anirà amb uns cascos inalàmbrics, escoltant música i fent com una rua de cantar i ballar per tota la, la, la ciutat amb el qual la gent de fora no escoltarà res, només sentir, veurà gent cantant i ballant, que pensant aquests que fan, no? I la gent que porti els cascos, doncs, mirant una mica allà desinhibits i muntant el, el seu show. no? I, i en fi, fem també una, uns parell de cursos a, a instituts, a de, uns cursets de de la història, la música negra i el, fins al hip-hop, a instituts, i a, jo diria que no em deixo res més. Doncs, eh, doncs moltes gràcies per, per haver-ho recordat tot i per haver-nos acostat en recomano una vegada més blackmusicfestival.com és el eh, títol de la plana web a partir d'avui com ens ha comentat amb aquesta actuació a la fàbrica de Barcelona amb Coco Ginant de Tònics i també dissabte a les 12 al Centre Cívic de Bunyà la trobada anual del Black Music Big Band i després a partir del dia 6 totes les actuacions que anireu trobant allà nosaltres dia a dia des de Ràdio Pela Fugit també us anirem recordant quines són les actuacions i posarem un grapat de música de la del Black Music Festival festival, perquè sempre és un plaer compartir aquests minuts amb, amb aquesta gent tan fantàstica. Uh, Pau, alguna cosa més? No, principi el que ja hem repetit per activa i per passiva, eh, que és entrar al web i descobrir allà. Jo d'entrada recomanaria dos, dos dels concerts que estan per aquí amagats, que seria el de la Hannah Williams el, dia, el divendres que ve, la Mirona, amb la Iala de, de, de l'Uner. Uh, és una noia anglesa que uh, tothom compara a la l'Adel i a la Amy Wayhouse, Salvant les distàncies, però allà a Anglaterra, diguéssim, ja se l'està comparant, té una veu molt potent, una formació molt xula. I també el següent d'hiverns, el Centre els centres cívics en el els privat, que també és una formació anglesa, una formació de fang, però bestial i brutal i, i molt potent. Doncs ens acomiadarem amb una de les cançons eh, precisament d'aquest artista que, que has mencionat de la Hannah Williams l'escoltarem amb una de les peces que ens va portar Pau Marquès moltíssimes gràcies per haver-nos molt d'èxit eh, com sempre us desitgem amb el Black Music Festival i si ens ho permets doncs dia a dia estarem una mica pendents del que passa al festival i de tant en tant eh, atindrem per explicar-nos alguna cosa de les formacions que vinen. una abraçada Molt bé, igualment Doncs aquesta és la música de Hannah Williams Another Sunrise